Meditace metá. Posadíme se, uvolníme se do pozice polotosu a Uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů, kdy výdech je hlubší a dlouhý, táhlý až do ztracena. Máme rovná záda a cítíme, jak z nás všechno spadává. Všechno, všechno napětí v lopatkách a v pažích, v nohách, v šíji a zátylku, vše z nás pomalu spadává a odchází a odchází tyto oblasti se uvolňují a e, odrelaxovávají, jsou e, velmi, velmi příjemně a jemně prostoupeny k lidem a skutečným uvolněním. Uvolnění. Dnešní energie metá bude mít modrou barvu, barvu takového ledového oceánu. A bude to vycházet samozřejmě z našeho srdce, i když se to zdá jako barva ledová, studená, tak je to právě barva přinášející opravdu dobro a takový osvěžující, ochlazující, příjemný, příjemný mír a klid. Je to láska, která je univerzální, není to láska červená, není to láska žádostivá, která chce pro sebe, je to láska, která nedělá mezi lidmi rozdíly, ani mezi bytostmi. A těmto bytostem přináleží stejným dílem všem, a my budeme tuto lásku generovat a budeme ji postupně rozšiřovat. Nejprve tedy popřejme sobě samému, kež jsem volný a kež jsem šťastný. Kež jsem volný a kež jsem šťastný. Kéž jsem volný, jaké jsem šťastný. Ať se mi podaří prostoupit tu pavučinu těch všech těžkostí a Různých takových nejasností a toho všeho egocentrismu a těch úpělostí a zamotaností v těch všech stazích a v těch všech různých eh, povinnostech a nutnostech, eh, které ten život všechny přináší. Ať se v tom udělá jasno, když to prosvítí světlo a všechno se to vyléčí, všechno se to uvolní a já se cítím skutečně svobodný a nezatížený. Je to jako jet na lodi po řece prostě dál a dál a dál do hlubší a hlubší přírody a cítit tu svobodu tu volnost, jak to necháváme všechno za sebou, všechny tu civilizaci, ty vesnice, všechny ty problémy zůstávají už jde si vzadu, už jde si za skalou, už jsou pryč a chází krásné příroda, stromy tác. Na Cítíme se opravdu krásně, nádherně. Do našeho srdce vstupuje opravdu láska. Cítíme, jak, jak ta svěže a to jaro a všechno se v nás probouzí. Příroda je nádherná, tahle planeta. Je tak krásná, plná života. Oceány, moře, skály, lesy. Pralesy a zvířata. Tolik života. Cítíme se tím naplnění. Tou nádhernou a čistou energií. Ta planeta je tak úžasná. Máme slunce, slunce které všechno osvětluje, které svými paprsky dopadá na tolik míst a všechny je ozařují. Zářívá. Představme si kočku nebo psa, jak se vyhřívá na zápraží nějaké chlupy na tomto slunci a přijímá ty paprsky přijímá to teplo a přimouří oči. Takový je to pocit blaženosti v té pravdě, v tom světle pravdy. Kdy se náš život otevře té pravdě a všechny ty nečistoty, všechny ty schovanosti, skrytosti, ty, ty šplněnosti všechny ty lži a všechno, všechno to najednou rozplyne. Všechno to odejde je to pryč. Odejde to pryč a už to nikdy nepřijde. A my se cítíme nádherně. Takový je to pocit. A tím jsme naplněni teď tímto světlem. Tady na té nádherné planetě. A zkusíme toto světlo, toto modré a silné krásné světlo, které se třpití jako voda ve slunci, zkusíme ji poslat i těm ostatním jí trošku kolem sebe. Zaměříme se na lidi našeho okolí, na lidi, které známe i v naší vesnici nebo městě. Naše sousedy, kamarády, příbuzné, babičku, dědu, strýdu, tetu, sestřenici, bratrance a také nejbližší maminku, tatínka, sestru, všechny bratra, kocoura, papouška, psa a nebo domácí zvířata a pošleme jim plnou lásku, plnou tuto sílu, kéž jste všichni zdraví, kéž jste šťastní, kéž jste volní, kéž jste zdraví, kéž jste šťastní, kéž jste volní. Cítíme, jak nás prostupuje mír a klid a je to úžasné. Cítíme, jak jsou naší rodinu i všechny okolo, všichni lidi, které, které máme rádi Naši naší školu, učitelé i kamarády z okolí. Všechno prostupuje tenhle modrý mír a klid. Tahle ta volnost nadjedná. A my tady to moře, nebo jezírko zatím, šíříme postupně tak, až se z něho stane velké jezero. A potom moře postupně, tedy zaplavuje další oblasti kolem nás, kolem našeho, našeho regionu. A toto meta se dostává i do, do půdy a do hlubších vrstev, tedy té pedosféry, což je vlastně ta, ta země, ta kůra. A plášť a tak dále. A, a vlastně uh, prostupuje jej a uh, týká se, dotýká se všech těch bytostí, tam, uh, které tam jsou. Takže uh, všechny ty uh, mravenci všechny ty termity. Uh, kroužkovci jako třeba žížaly anebo uh, různí brouci a tvorové líhnoucí se v zemi Všech, všechny uh, možní pavoučci a uh, ty šváby a mřenky a ty jak se jmenuje ty Červený s těma tupíč, má. <laughs> uh, no, to je jedno. Já si vzpomenu. Uh, no, tak všechna ta havěť prostě, všechno, co tam leze a zvlášť ty uh, ty, ty, potom nejvím, daleko menší... menší Organismy, které nejsme už ani schopni vidět okem, které vidíme jenom pod mikroskopem, to jsou miliony a miliony a miliardy a různých životních forem až k těm mikroorganismům úplně nejmenším jednobuněčným a všechny tyhle ty miliardy, tyhle ty miliardy, miliard z těch bytostí, které tam žijí, tak zaplavuje tohoto modré metá. a přejím jim, jste všichni šťastní, kéž jste volní. Kéž jste všichni šťastní, jste volní. Ke jste v klidu a míru, jste zbavení mentálního i fyzického strádání. Když jste zbavení všeho všech uh, bolesti a všeho trápení všech Všech možných uh, potíží, ke které se můžu stát. A žijete dobře, žijete v míru. Potom zkusíme obrátit svoji pozornost k obloze a Vstavíme si i hmyz, který žije v obu, tedy v atmosféře. Hlavně teda samozřejmě letající, jako jsou včely, vosy, sršní, mouchy a světušky a různé komáři, No a mnoho dalších nejrůznějších živočichů a bytostí létajících. Létajících a samozřejmě i těch větších jako jsou ptáci, špačci, kosy, uh, volavky, orly, poštolky, káňata, kolibříci, papušci. a hluby. Slavíci. No a i ty netopíři, jsou teda savci, ale A... Upřejeme jim všem, kde jsou šťastní, kde jsou volní. Ké jsou šťastní, kde jsou volní. Plní míru, a lásky. Když jsou všichni tyto ptáce zbaveni všeho utrpení a všeho strádání a jsou skutečně šťastní. Tak a přesuneme teď svou pozornost k hydrosféře, neboli teda vodní, e, vodní části země, vodnímu obalu země. E, to jsou hlavně teda e, oceány, moře, ale také i sladkovodní plochy. A to, co se hlavně děje tam uvnitř. Představíme si všechny ty, všechny ty bytosti, které žijí v té vodě. To jsou neskutečné miliony, miliardy bytostí od těch nejmenších tvorečků, zase jednobuněčných buněčních a tak dále. Až po ty e, skutečně obří tvory, jako jsou e, třeba velryby. E, vzpomeňme tedy na ryby e, sladkovodní, štiky, cejny, sandáty, struhy, kapry, a, no potom ty mřenky a vlastně kape, a smysl, uhoře teda úhoře a Potom vzpomeňme na... Peiraní, makrelé, a možské Skype stroj, a žraloky. meduzi, mořské ješky, lastury, mušle. V tvory všeho trvou. Kde jsou všichni šťastné, ty bytosti šťastné. Ke jsou volné, kež jsou v klidu a míru a zbavení všeho utrpení, všeho, všeho špatného. A cítí se skutečně dobře, cítí se uvolněně a krásně. zaspívámem pisničku a zaspíváme veroovomi a je a pačo homí Ani go hoí Sugiata are ha mamam tat pitum achariya cha sabremi ta A-vera-hontu, abhyapavya-hontu, aniga-hontu, pare Abremu mu čantu, kábre